Când anume s-au petrecut cele ce urmează a fi astăzi povestite Precis nu se știe În orice caz cu mulți, cu foarte mulți ani în urmă Un lucru e însă sigur era într-o după-amiază unei călduroase zile de vară. Cu mișcări domoale, leneșe, cei doi paznici uriași deschideau moțăind marile porți de fier. E momentul cel mai potrivit pentru a ne strecura tiptil neobservați în palatul califului. Așadar, haideți tiptil, dar fără șovăială, Basmele sunt scrise pentru cei curajoși. Califul Rashid stă în tihnă cu picioarele încrucișate pe divan. A dormit puțin și acum, după somn, se simte foarte voios. Genghis! Aici, mărite stăpân, poruncește. Larchileaua. Da. Nu, nu asta. Narghileaua din lemn de trandafir Și cafeaua stăpâne Și cafeaua Genghis Acesta este ceasul cel mai prielnic pentru a sta de vorbă cu califul Ceasul în care e tare, plând și binevoitor Din pricina asta, marele său vizir și-a făcut un obicei din al vizitan fiecare zi, tocmai la acest ceas Stăpâne, a sosit marele vizir mansar. Să intre? Am înțeles, stăpâne. Mă în fața stăpânului iubit, a marelui și înțeletului calif Rashid. De ce ai fața umbrită de gânduri? Cred din meu, vizir. Stăpâne, nu știu dacă am fața în gândurată, dar jos, în fața porților palatului, se află un bocciagiu. Un e pricina. Are de vânzare lucruri atât de frumoase, încât tare îmi pare rău că n-am mai mulți bani. Bine, bine, Mansor. Genghis? Aici, stăpâne. Cum arată bocceagiul? Ne-ai cunoscut? Un ne-ai sprăvit, mărite Calif, nu l-am mai văzut niciodată. Păruncesc să fie adus imediat aici. E în straie proaste, stăpâne. Am poruncit, Genghiz. Mansor, ia ca aici lângă mine. Și pentru tine am pregătit cafea și tutun. Stăpâne. Mă, dite-i, Calif, stăpân al înțelepților! Robul tău n-a făcut nimic, nici în rău, nimănui. Nu în tale, letale, ci mărfurile vreme ale prețui. Pune jos slădiță și deschide. -o. Îndată se pune, îndată. Iată, iată, perle din cele mai frumoase, inele neprețuite, ci săbistă Pune, pumnale bătute în pietre scumpe și pieptin. Pentru pumnalele astea genghizi de 10 zece galbi Mansor, Stăpâne. îți dăruiesc un pumnal ia pe cel care-ți place mai mult Stăpâne, dorința ta e poruncă Și poruncile tale mă bucur Soții tale îi dăruiesc acest pieptel o Mare ca înțelepciunea și bunătatea ție Și dărnicia, ta. să, să fie numele Califerașid Și dărnicia ta să crească Și acum, bocheagiule, dute. te nu? Da. stai La poruncă Toate ascunzișurile cutiile ai deschis în afară de sertărașul acela din colțul o, de sus. Acolo tot lucruri de vânzare se află. Eu o, o pungă, stăpâne, care... deschide Dă-o ce pulbere negricioasă! Și o hârtie. Ce scrieri ciudate. Da, de neînțeles. Curios, foarte curios. ce cu asta, boccegiule? Da. Am primit praful și hârtia de la un negociator, care la rândul lui l-a găsit pe o uliță îndepărtată. Nu știu ce putere au și le dau pe nimic a Nu-mi sunt de niciun folos. Ține încă 10 galbeni. Stă Ștepâne! Și acum pleacă! Da. Negustorul mi-a dat de lucru Mi-a turburat liniștea și după amiaza asta tihnită Care adios, tare, care să ai în fața ochilor o scriere Și să nu poți desluși semnele ei tainice Mansor, credinciosul meu sfânt. Stăpâne Nu-mi poate da niciun ajutor la treaba asta? Mărite, doamne și stăpâne În marea moschei locuiești un om cu numele de Selim cel învățat El știe toate limbile Dă poruncă să se înfățișeze de grabă Poate află el taina acestor slove. Genghis, Ahmed, Kadri! Să fie adus de-ndată la palat, Selim Să a la palat, învățat! Doamne, stăpâni iubit al califatului, cu ce ți-am greșit de -ai trimis oamenii palatului să mă smulgă de lângă cărțile mele vechi și să mă aduc aici? Ascultă, Selim, se spune că ai fi foarte învățat. Iată scrisoarea aceasta. Citește-o. De vei ști să o citești, te voi răsplăti cu straie noi de sărbătoare. Iar de nu... Vei primi 12 palme și 25 de lovituri la tălpi, Căci atunci în zadar ți se spune Selim cel învățat. Facă-se voia ta, stăpâne. E o limbă veche, a unor vechi scrieri. Stăpâne, să mă spânzuri dacă nu-i așa. Spune ce scrie, dacă e cum zici și dacă pricepi. Omule, tu care vei găsi aceasta, Bucură-te pentru norocul avut, de vei trage pe nas din pulberea aceasta și vei rosti în același timp cuvântul mutabor, de vei putea schimba în orice jivină și vei înțelege găraiul dobitoacelor. De vei voi să iar în înfățișarea omenească, să te pleci de trei ori către soare răsare și să rostești același cuvânt. Dar ferește-te să râzi în timpul cât ai înfățișarea de ligoană. Căci vorba fermecată piere din dată din mintea ta și rămâi cu chip de jivină. Hm. Așa vă să zic. Bun. Bun. Acum în genunchi. Așa. Jure că nu vei destenui nimănui această taină. Jur să nu dezvălui nimănui taina cuprinsă în aceste slove. Să-i se dea învățatului straie de sărbătoare din cea mai scumpă mătase! Am înțeles, -a, A doua zi dimineață, după ce califul luă o gustare și se îmbrăcă, marele vizir se înfățișă după cum i se poruncise ca să-l ia la plimbare. Colindară prin imensele grădini ale califului, dar nu se hotărau ce vietate să aleagă pentru a încerca praful vrăjit În cele din urmă, vizirul fu de părere să meargă mai departe, înspre Iaz, unde văzuse adeseori tot felul de viețuitoare Zis și făcut și acolo, le atraseră luarea minte mai ales niște berze, care se plimbau întotdeauna pe acolo, pășind grav și clăpălind din cioc Pun rămășac pe barba mea, mărit de stăpâne Când năltăroagele astea de berze Își spun lucruri vrednice de auzit Crezi? Da, da Ce-ar fi să ne prefacem în berze? Oh. Bine uh -huh. Dar mai întâi să ne amintim cum trebuie să facem Ca să ne regăbătăm în vățișarea umelească Da, da Așadar, dacă ne plecăm de trei ori spre da. soare răsare Și rostim cuvântul Mutabor, mutabor, eu voi fi din nou calif și tu vizir da. Dar să nu râdem care cumva căci vom fi pierduți Stăpâne, să nu mai pierdem timp Bine, să deschidem pula. Mutabor mutabor mutabor, mutabor. mutabor, mutabor, mutabor Trivește Măcioarele mi se subțiază, se lungesc și se fac roșii și dumitale tale Eminei, stăpâne, s-au prefăcut în labe de barză Mâinile ți-au devenit și uite, trupul ce se acoperă de pene Bărbile, stăpâne, frumoasele noastre bărbi s-au făcut nevăzute Și gâturile, mi se lungesc gâturile Ai un plisc frumos vizir pe barba profetului Așa ceva n-am mai văzut în viața mea Mulțumesc, preasupus, Dar dacă mi-este îngăduit, aș spune că înălțimea ta arată ca barză Mai frumos decât în de calif. Decât să ne ciondănim, eu zic mai bine să le ascultăm pe prietenii noastre de colo Să vedem dacă înțelegem într-adevăr graiul berzelor Stai locului, să ascultăm Bună dimineața, doamnă lung. Ați ieșit atât de devreme la câmp? Bună, dragă clompenecioc! Iată, am adus o mică gustare! Azi nu prea am poftă de mâncare, mulțumesc! Am venit pentru altceva la câmp. Ce te-a dus aici? Astăzi trebuie să dansez în fața oaspeților tatălui meu și vreau să fac în taină câteva încercări. Uite-te, mă-nsor! Ce caragios țopări. Parcă ar fi pavarnicul și el tot așa de țansoș calcă. Adevărat, mansor! Ia uite -te. ridică un picior și pe celălalt se învârtește când la dreapta, când la stânga. Tocmai așa calcă și bătrânul cadri Grozava se mânăre! Să te prepădești de râs! Petrecerea asta nu-i plătită nici cu aur! Atele au de nostru te pomenești Că ar fi început să ți cânte Am râs în timpul vreșii Ar fi o glumă proastă Să rămânem berze Amintește-ți tu de jobul acela de cuvânt Mie nu nu vine nimic în minte Trebuie să ne plecăm de trei ori Și în același timp să spunem Mu Mu și! se întoarcea cu fața către soare răsare și se plecară mereu atingând pământul cu pliscurile. Dar, vai, cuvântul fermecat le pierise din minte și oricât se înclina califul și oricât bolborosea vizirul său, nu și-l aminteau și pace. Bietul șit și vizirul său erau sortiți să rămână berze. Mm, mm. Ce-i de făcut? Să ne întoarcem la palat în oraș. Da, nici vorbă. Dar cine ar putea să ne recunoască? M-am privit în oglinda lacului. Arătăm ca niște berze adevărate. Mm. Cine ar da crezare unui berze ca e calif? Ce chiar dar ar fi de crezut? Ar vrea oare credincioșii noștri supuși să aibă o barză drept calif? Și alte barze la fel de caraioasă, drept vizir. Rătăceră astfel zile în șir, hrănindu-se a nevoie cu poame pe care nu le puteau culege bine din cauza pliscurilor prea lungi. Singura lor mângâiere era că puteau să zboare. Zburau deseori deasupra acoperișurilor din oraș ca să vadă ce se mai petrece pe acolo. Cum te simți, măria ta, cocoțat, pribeag pe acoperișul palatului, în care odinioară cuvântul ți era poruncă? Nu-mi îngreuna și mai mult tristețe. Ce se aude? La privește jos, în stânga, pe ulița sacagiilor. Trădare! Cine-i oare o muhaină purpurie brodată cu fir de aur, care merge călare în fruntea laide alaide netrebnici? Acest loc, acest loc nu nu Înțeleptul-i mizra! Să dai seama acum, marele meu vizir de ce am fost vrăjit? Acest mizra este fiul dușmanului tău de moarte, puternicul vrăjitor cașinul. Da, da, care într-un ceas rău mi-a jurat răzbunare. cum de nu l-am recunoscut sub vesmântul acelea ponosit de Bocceagiu? Ne-am lăsat duși de nas mansor. Dar eu nu-mi pierd nădejdea. Vino o cu mine, credinciosul meu tovară de suferință. Trebuie să găsim un lac pentru una pasta care a dat peste noi. Cele două berze, califul și vizirul său, zburară până spre seară când, obosite, zăriră dedesubt niște ziduri năruite care îi puteau adăposti. Se lăsară spre ele. Acolo părea să fi fost o dinioară, un castel. Printre zidurile surpate se ridicau pilaștri frumos lucrați, iar câteva încăperi ce se păstraseră la întregi, stăteau mărturie strălucirii de odinioară. Rașit și însoțitorul său străbătură coridoarele căutând un locșor uscat. Dodată, barza mansor se opri. Ei, ei, doamne, stăpâne, știu că este rușinos pentru un mare vizir și cu atât mai mult pentru o barză să se teamă de stafii. Mă cam trec că și pe aici, pe aproape Am auzit limpe de un suspin și un geamăt Mă duc să văd ce e acolo Nu, nu, nu, nu, nu, nu. face un pas mai departe Te pot pândi primești din noi Și nu mai ai brațele puternice Și iată de altă dată Și un biet cioc de barză, doar atât Mă duc Stăpâne Mansor da. Vin o să vezi O bufniță o bufniță care plânge cu lacrimi. Fiți binevenite, berzelor! Bufnița vorbește ca și noi. Voi sunteți semnul izbăvirii mele. Bufnițo, vorbele tale mă fac să că am găsit în tine o tovarășă de suferință. Dar vai, nădăjduiește zadarnic că noi o să te putem scăpa. Ascultați povestea mea. Tatăl meu... Este Maharaja, iar sărmana de mine sunt singura lui fiică și mă numesc Luza. Vrăjitorul cașmur s-a înfățișat într-o bună zi tatălui meu și m-a cerut de soție pentru fiul său, Mizra. Tatăl meu însă a poruncit să fie zvârlit jos pe scări. Nemernicul și-a schimbat înfățișarea și în haine de rob a izbutit să se furișeze să ajungă în preajma mea când mă plimbam în grădină și doream să beau ceva răcoritor. Mi-a adus o licoare, ce m-a preschimbat în bufniță. M-a adus aici și a zbierat în urechile mele cu glas înfricoșător. Ai să rămâi aici, urâtă, disprețuită, până și de ligioane. De nu se va găsi cineva care, nesili de nimeni, să te dorească de soție așa cum arăți acum. Sărmana, fată. De atunci s-au scurs multe, multe luni. Stau în lăcașul acesta singură, tristă și urâtă de toată lumea. Nu mă pot desfăta cu frumusețile firii, căci ziua sunt oarbă și numai în ceasurile când luna își revarsă lumina palidă peste aceste ziduri, cade vălul de pe ochii mei. Tot vrăjitorul cașnur ne-a dus și pe noi în starea aceasta. Și eu am această bănuială? Dacă nu mă înșeldici, între nenorocirile noastre se țes fire tainice. Dar cum să găsesc cheia acestei taine. Vrăjitorul care ne-a urgisit vine aici odată pe lună. Nu departe de camera aceasta se găsește o sală. Acolo obișnuiește el să petreacă cu toți ticăloșii, ca și el. I-am auzit adeseori povestindu-și fără de lege. O scumpă prințesă, spune repede când vine și unde se află sala. Nu mi-o luați în nume de rău, dar nu vă pot împlini dorință decât nu mai dacă mă ajutați și voi. Spune, spune, poruncește, facem orice pentru tine. Aș dori să-mi capăt și eu libertatea. Dar aceasta nu se poate întâmpla decât dacă-mi cere mâna unul din voi. Mm -hmm. Îngăduie-ne, dragă bufniță, să trecem într-o altă încăpere pentru a ne sfătui. Bine. Mărite visir ăsta e un târg prost, dar n-ai ce-i face. Trebuie să-l primești. Cum? Dar nu vreau tuș de puțin ca soția mea să-mi scoată că mă voi întoarce acasă. În afară de asta, eu sunt prea bătrân. Pe câte vreme, măria ta, ești tânăr și nensurat. Poți mai curând să ceri mâna unei tinere prințese. Tocmai asta e. cine îmi spune că e tânără și frumoasă? Asta se cheamă să cumperi ceva pe nevăzute. îndemnără unul pe altul vreme îndelungată până ce califul văzând că vizirul său ar vrea mai curând să rămână barză de să se cu bufnița se hotărâ să facă el însuși lucrul acesta bufnița se arătă încântată și le spuse că sosiseră tocmai la timpul potrivit pentru întrucât vrăjitorii se adună chiar în noaptea aceea părăsirea încăperea împreună și pornirea spre sala cu pricina Stați aici, nemișcați. Prin crăpătura asta din zid se vede tot ce se petrece în Tata Ei văd, sunt opt la număr ha? unul dintre ei, ia priviți. E mizră, cel care ne-a vădut pulberea fermecar. Încetează, vreau să aud tot ce spun Bună Bună istrua mai m-ai făcut Zi aşa și care zici că era cuvântul pe care trebuia să-l țină în minte? <rătări> unul, unul grosav de încrucișat. <rătări> Mutabor! Mutabor! <rătări> Mutabor, Mutabor. ăsta-i <rătări> cuvântul! Suntem salvați! Să nu mai pierdem nicio clipă! Stați, stați! Pe mine mă lăsați aici! Izbăvirea vieții mele! Drept trecul o știință! Te rog să-mi fi soție. Să redevenim mai întâi ce am fost. Voi plecați după mine și zii, mutabor! Mutabor! Mutabor! Mutabor! Mutabor! Mutabor! mutabor, mutabor, mutabor. Nu am că bătat un ce Mansol! Ce-mi vă dochii? Cine ești tu frumoasa mea? Nu mă recunoști? Bufnița Frumusețea ta mă îndeamnă Să binecuvântez ceasul În care am luat chip de bar. Stăpâne, aici suntem în primejdie În primejdie mare Eu zic să mergem la palat Sosirea califului stârni uimire. Norodul îl crezuse mort și mai mare îi fă bucuria revăzându-și stăpânul iubit. Regitorul și fiul său să fie aduși aici, în fața mulțimii! Vreți califul nostru iubit? Ce poruncesc, stăpâne? să fie închis în castelul năruit? care a slujit drept post prințesei cât timp a avut înfățișoare de bufnițe. Alături de el se află și fiul lui. Cu el ce să facem mărite stăpâne? Tu, fiul de vrăjitor, ai de ales între moarte și pulbele vrăjite, cu care ați vrut să ne pierdeți. Înturare! Îndurare, nu cunoșteam taina vrăjilor, tatăl meu. Dar te folosit de ele. Îndurare, îndurare, nu vreau să mor, nu. A, a, aleg, aleg pulberea vrăjită. Atunci trage pe nas din acest praf. tabor! Trupe se mixorează și se acoperă cu pene. S-a prefăcut în barbar. Se fie închis într-o cușcă de fier și cușca să fie așezată în grădina mea. Ani mulți și fericiți se-a trăit califul Rashid, Iubit de norod și desmierdat de soția și copiii săi. Iar după amiază, o zi călduroasă, cu mișcări domoale, leneșii, cei doi paznici uriași se pregătesc să închidă marile porți de fier care ne-au deschis astăzi. Drumul spre povestea califului Barză.